Eskontza. Txalde hon, ama? Kaixo jozunera nondezatoz? Erosketak egiten ego naiz, eskontzarako arropa bila. Eta? Topatu duzu ezer? Bai, bai. Dendan utzi ditut konpontzen. Soineko bat erosi dut eta gainerako jertxe bat. Ah, bai, e, eta nolakoa da soinekoa? Luzea, horkatilera inoa da. Tirante da eskote dauka, eta eskote apur badauka eta... Pega-pega egin da geratzen da. Eta zein koloretakoa da ba? Ba, marroiska, marroi argia. Eta jertzea nolakoa da? Jertzea kolore askotakoa. Marroi luna, marroi argia, laranja, marraduna da. Ipurdi aspiraño edo. Oso ondo, eta pentsatu duzu ez zapata eraman? Bai, sandalia marroi batzuk ikusi ditu zapata den da batean, takoidunak, gustatzen zaizkizu? Bai, oso dotore joango gozara. So So on the faces.